«Розділ шостий. Загадка і загублена земля. Один. Гаразд, – сказав Роланд. Яку загадку він загадав? А як же всі ті люди? – спитав Едді, показуючи рукою на широкий майдан колиски, який обступали колони, і місто, що простягалося за його межами. Ми можемо їм чимось допомогти?» Ні. Похитав головою Роланд Але варто спробувати врятуватися самим То яка була загадка? Едді подивився на оптичний корпус монопоїзда Він сказав, що ми маємо заправити його насос Але його насос заправляється простими Ззаду наперед Тобі це про щось говорить? Роланд глибоко замислився, але врешті-решт похитав головою І подивився на Джейка Є ідеї, Джейко. Джейк теж похитав головою. «Я навіть насоса в нього не бачу». «З цим, мабуть, проблем немає», – відповів Роланд. «Ми вважаємо Блейна живою істотою, бо він розмовляє як живий. Та все одно він машина, нехай складна, проте машина. Він запустив свої двигуни сам, а ці грати і двері поїзда, мабуть, відкриває якийсь код або комбінація». «Краще нам поквапитися», – нервово сказав Джейк. «Він востаннє до нас говорив дві чи три хвилини тому, що найменше». «Не надто на це розраховуй», – похмуро сказав Едді. «З часом тут усе не так просто». Але ж...» «Так, так». Едді глянув на Сюзанну, але вона сиділа на стигнів Роланда і замріяно дивилася на ромби з цифрових клавіш. Едді перевів погляд на Роланда. «Ти правий, це комбінація. Мабуть, саме для цього тут і містяться ці клавіші». Він підвищив голос. «Правда ж, Блейне, ми хоч це вгадали?» Жодної відповіді, тільки гурки двигунів поїзда, які набирали обертів. «Роланде!» – різко кинула Сюзанна. «Ти маєш мені допомогти!» Замріяний вираз обличчя зник, поступившись перелякою рішучості. Ще ніколи Роланд не бачив її вродливішою чи самотнішою. Там, на краю галявини, коли вони спостерігали, як ведмідь намагається зняти Едді з дерева, вона сиділа в нього на плечах, і Роланд не бачив виразу її обличчя, коли наказав стріляти. Але той самий вираз він спостерігав нині. Коли сока мала своє призначення, призначення обертатися. І врешті-решт воно завжди поверталося до того місця, звідки почало свій хід. Так було завжди, і так було зараз. Сюзанна знову стояла вічнаві чи з ведмедем, і, судячи з виразу її обличчя, знала про це. «Що?» – спитав він. «Про що ти говориш, Сюзанно? «Я знаю відповідь, але не можу її згадати. Вона застрягла в моїй пам'яті, наче кістка в горлі. Допоможи мені згадати. Не його обличчя, а його голос, його слова». Джейк зиркнув на зап'ястя, і перед його внутрішнім зором знову виникли зелені котячі очі Цок-Цока. Бо на місці, де колись був годинник, тепер красувалася тільки смужка, неприродно біла на тлі засмаглої шкіри. Скільки часу в них лишилося? А вже ж не більше семи хвилин. Та й то, що найбільше. Він підвів очі і побачив, що Роланд дістав з патронташа патрони, водить ним по кісточках пальців лівої руки. Очі у Джейка негайно почали заплющуватися, і він швидко відвів погляд. «Чий голос ти хочеш згадати, Сюзанно Дін?» Низьким, задумливим голосом запитав Роланд. Його погляд був зосереджений не на її обличчі, а на патроні, що легко перекочувався по кісточках. Вперед, назад, навскоси і знову назад. Навіть не підводячи очей, він знав, що Джейк дивиться в бік, щоб не засинати. Але Сюзанна не відводить очей від патрона. Він пришвидшив темп, аж поки патрон, здавалося, почав літати тильним боком його долоні. «Допоможи мені згадати голос мого батька!» – сказала Сюзанна Дін. Два Якусь мить панувала тиша, яку вряди годи перекривали далекі вибухи десь у місті, стукіт дощу об дах колиски, і глуха пульсація слоутрансових двигунів монопоїзда. А потім повітря прорізало низьке гідравлічне дзижчання, насилу відірвавши погляд від патрона, що танцював у пальцях стрільця, миті він би теж занурився у транс. Геді зазирнув крізь грати огорожі. З похилою рожевою панелі між передніми вікнами Блейна випинався тонкий сталевий стрижень. Чимось він нагадував антенну. «Сюзанна!» – покликав Роланд, не підвищуючи голос. «Що?» Очі в неї були розплющені, але голос долинав наче здаля, як у сонамболе, що розмовляє в вісні. «Ти згадала голос свого батька?» «Так, але я його не чую». "Боже, «У вас лишилося шість хвилин!» Едді і Джейк разом підскочили і подивилися на гучномовець пульта керування, але Сюзанна, здавалося, нічого не почула. Вона незмигно дивилася на патрон. Під ним, наче човники на ткацькому верстаті, здіймалися і впадали кісточки Роландових рук. «Спробуй зараз, Сюзанна!» – поквапив Роланд. І зненацька в Сюзанні сталася якась зміна. Вона наче поважчала і разом з вагою якось невловно набралася життєвої сили. Здавалося, змінилася сама її сутність. І насправді так і було. «Та наша тобі та сучка!» – заскриготав у відповідь голос Детти Волкер. Три. Дета говорила роздратовано і зацікавлено водночас. «Та вона ж повний нуль у математиці. Більше трояка ніколи не мала. Та й то без мене б не впоралась». Вона замовкла і буркотливо додала. «І без тата. Він теж помагав. Я знала всі ті спеціальні числа, але це він нам сітку показував. А то був клас». Вона гигикнула. «С'юз не може згадати її, бо та вовше ніколи не знала цих спеціальних чисел». «Яких спеціальних чисел?» – спитав Едді. «Простих чисел!» Слово «простих» вона вимовила з наголосом на першому складі. Вона дивилася на Роланда і складалося враження, що вона знову прокинулася. Тільки це була і не Сюзанна, і не те демонічне створіння, яке раніше називало себе Деттою Волкера. Хоча це точно був її голос. «Вона приходила до татка і скиглила, бо завалила математику!» Це ж була просто алгебра. Ні, вона могла. Якщо я могла, то й вона могла. Але їй було впадло. Ця сочка тільки віршики любила читати. Математика їй була не по зубах. Тямиш. Детта закинула голову назад і розриготалася, але то вже був не напівбожевільний уїдливий сміх. В її голосі звучало непідробне здивування з приводу нерозумності її розумової близнючки. А тато? Він казав, я тобі покажу один фокус, Одетто. Я його в коледжі вивчив. Мені він допоміг з простими числами і тобі допоможе. Так ти знатимеш усі прості числа. А тупа Огдетто йому. Таточко, вчителька каже, що формули простих чисел нема. А тато їй одразу формули нема. Але ж їх можна виловити, Одетто, якщо в тебе є сітка. Він називав її сіткою Ератосфена. «Віднеси мене до тієї коробки, Роланда, і я розгадаю загадку цієї скотини. Я закину сітку і впіймаю тобі квиток на поїзд». Роланд поніс її до переговорного пристрою, а за ним на зирці пішли Едді, Джейк і Юк. «У тебе там десь у кошелі була вуглина. Давай!» Стрілець покоперсався в кошелі і дістав короткий уламок чорного стрижня. Взявши його, одет, та втупилася в ром без чисел. Це не зовсім те, що показував мені татко, але менше з тим. Намить озвалася вона. Прості числа, вони як я, вреднючі і особливі. Це числа, які діляться тільки на одиницю і на самих себе. Два – просте число, бо його можна поділити на один і на два. Та це єдине парне число серед простих. Решту парних можна прибрати. Я не доганяю, зізнався Едді. Це тому, що ти просто дурненький білий хлопець. Сказала Дета, але не злостиво. Ще якусь мить вона дивилася на Ромба, а потім швидко почала замальовувати кінчиком вуглини всі клавіші з парними числами. Три просте, але примножені на нього не отримаєш просте, сказала вона, і Роланд почув у її голосі дещо дивовижне. Детта повільно зникла, поступившись не у Детті Голмс, а Сюзанні Дін. Йому навіть не довелося виводити її з гіпнозу, вона виходила з нього самотужки. Виключивши парні числа, Сюзанна позначила вуглинкою числа кратні трьом 9, 15, 21 тощо. Те саме з п'ятіркою і сімкою, пробурмотіла вона, тепер уже остаточно прокинувшись і ставши Сюзанною Дін. Тепер лишилося прибрати не парні, такі як 25, які ми ще не викреслили. Тепер ромб клавіш на переговорному пульті виглядав так на екрані, або в галереї, якщо слухаєте на баймі як кофе. «Готово», – знесилено сказала вона. Усі ці лишилися прості числа від одного до ста. Я впевнена, що це комбінація, яка відчиняє хвіртку». «Друзі, у вас одна хвилина. Здається, я переоцінив ваші розумові здібності». Едді пропустив блейнові слова вуха і обійняв Сюзанну. «Це ти, С'юз? Ти прокинулася? Так». Я прокинулася ще тоді, коли вона була на середині своєї промови, але дозволила їй трохи побазікати. Не хотілося перебувати, щоб не здатися нечемою. Вона глянула на Роланда. Що скажеш, спробуємо? П'ятдесят секунд. Так, ти знайшла відповідь Сюзанна, тож ти й спробуй. Вона вже потягнулася до верхівки ромба, але Джейк накрив її руку своєю долонею. Ні, сказав він. «Насос заправляється простими ззаду наперед, пам'ятаєш?» Сюзанна всміхнулася. «Точно! Цей Блейн розумник! І ти, Джейк, також!» Вони мовчки дивилися, як вона натискає кожну кнопку по черзі, починаючи з 97. З натисканням кожної кнопки лунало відчутне клацання. Після того, як Сюзанна натиснула останню кнопку, не було напруженої хвилини чекання. Хвіртка посеред бар'єра миттєво почала підійматися, скривочучи в пазах. Звідкись згори посипалися пластівці і ржі. «Непогано!» – палко вигукнув Блейн. «Я нетерпляче чекаю на продовження. Але поклаптеся, мерщій в вагон. Правду кажучи, вам варто вже бігти. У цій зоні розташовано кілька вихідних отворів для газу». Чотири Три людські істоти, а з ними четверта, що трималася на стегні у першої, і маленька пухнаста тварина пробігли крізь отвір у бар'єрі до вагона Блейна Моно. Він стояв і тихо двихтів у своєму вузькому відсіку, наполовину над платформою і наполовину нижче неї, схожий на велетенський патрон. Патрон пофарбований у сміховинний рожевий колір, що лежить у відкритому прикладі великокаліберної рушниці. Посеред величезної колиски Роланди з друзями здавалися лише рухомими плямами, а над ними під старовинним дахом пурхали сотні голубів, яким лишалося жити 40 секунд. Коли пасажири наблизилися до монопоїзда, люк на його рожевому боці поїхав угору, відкриваючи прохід. За ним виднілося пухнасте світло-синє килимове покриття. "Ласкаво просимо до Блейна", сказав м'який спокійний голос, коли вони зайшли у салон. Усі його впізнали. То був голос маленького Блейна, тільки гучніший і впевненіший. Слава імперії! Приготуйте до перевірки транзитні картки і пам'ятайте, що проїзд без картки є злочином, який карається згідно з чинним законодавством. Сподіваємося, поїздка вам сподобається. Ласкаво просимо до Блейна. Слава імперії! Приготуйте до перевірки транзитні картки і пам'ятайте, що проїзд... Запис на плівці пришвидшив темп. Спочатку до несосвітенної скоромовки, а потім до квиління на високих нотах. Потім пролунав короткий електронний проклін і голос увірвався. Гадаю, це старе лайно нам більше не знадобиться. Правда ж? Запитав Блейн. Зовні, струснувши містом, пролунав вибух страшенної сили. Едді Сюзанною на руках відкинуло вперед, і він би впав, якби Роланд не вхопив його за руку. Досі Едді хапався за соломинку надії, що блейнова погроза щодо отруйного газу – це лише жорстокий жарт. «Не варто було тобі сподіватися», – подумав він. «Тому хто вважає, що пародіювати старих кіноакторів – це смішно, абсолютно не можна довіряти. Це просто закон природи». Вигнуті двері за їхніми спинами плавно зачинилися. Із прихованих вентиляційних отворів тихо засичало повітря, і Джек відчув, що йому заклало вуха. «Здається, він загерметизував вагон». Едді кивнув і роззирнувся навколо круглими відподови очима. «Я теж це відчув. Тільки подивіться на все це, як у касті». Колись він читав про одну авіакомпанію, здається, Ріджентейр, що обслуговувала людей, які хотіли літати з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса з більшим шиком, ніж пасажири Дельти чи Юнайтед. У цієї компанії був переобладнаний Boeing 727 з вітальною, баром, відеосалоном і спальним відсіком. Мабуть, інтер'єр того модного літака виглядав так, як салон поїзда, що його Едді бачив зараз на власні очі. Вони перебували у видовженій кімнаті, обставленій кріслами з плюшовою обивкою і диванами-трансформерами. На дальньому кінці вагона, який був завдовжки щонайменше 80 футів, була облаштована зона бару, більше схожа на затишне бістро. На підвищенні з полірованого дерева стояв інструмент, зовні подібний до клавесина, який підсвічували примарні міні Едді б не здивувався, якби на сцену зараз вийшов Гоугі Кармайкл і почав награвати зоряний пил. Під самою стелею тьмяну сяяли маленькі круглі світильники, а посередині висіла люстра – мініатюрна копія тієї, що лежала в руїнах танцювальної зали маєтку, як здалося Джейкові. Але це його не здивувало. Він вже почав сприймати подібні збіги і подвоєння як належне. Єдине, що здавалося в цьому салоні дивним – повна відсутність вікон. На п'єдесталі під люстрою стояв справжній п'єс де резістанс – Маленький мистецький шедевр. Єзда резистанс. Головна страва французька. Льодова скульптура стрільця, який тримав у лівій руці револьвер. У правій він стискав уздечку льодового коня, що опустивши голову, змучено брів за господарем. На цій руці Едді нарахував лише три пальці – підмізинний мізинець і великий. Поки Джейк, Едді і Сюзанна зачудовано роздивлялися змарніле обличчя під крижаним капелюхом, підлога під їхніми ногами ледь відчутно завібрувала. Схожість скульптури з Роландом була вражаюча. «Працював на швидкоруч», – скромно зізнався Блейн. «Вам подобається?» «Це просто фантастика», – сказала Сюзанна. «Дякую тобі, Сюзанна з Нью-Йорка». Едді перевірив рукою м'якість канапи. Вона була м'яка, наче пух. На неї хотілося лягти і проспати щонайменше шістнадцять годин. А великі древні вміли подорожувати з Шиком, е? Поїзд знову розготався, і пронизливі нотки божевілля, що звучали в цьому реготі, змусили їх обмінятися нервовими поглядами. «Тільки не подумайте, що так їздили всі», – насміявшись, сказав Блейн. «Це був баронський вагон. Те, що ви називаєте першим класом». «А куди поділися інші вагони?» Блейн проігнорував це питання. Двигуни під їхніми ногами продовжували набирати обертів. Це нагадало Сюзанні, як пілоти розганяли двигуни перед тим, як підняти літак у повітря. «Будь ласка, сідайте, мої цікаві нові друзі!» Джейк упустився в обертове крісло, і Юк прожогом скочив йому на руки. Зиркнувши одним оком на крижану скульптуру, Роланд сівся у найближче крісло. Барабан револьвера вже почав танути, і краплі води стікали в мілку порцелянову миску, в якій стояла скульптура. Едді сів із Сюзанною на канапу. Відчуття його не підвели. Канапа справді виявилася дуже зручною. А куди ми йдемо, Блейн? Блейн відповів терплячим, поблажливим тоном того, хто розуміє, що розмовляє з розумово відсталим. Шляхом промога. Принаймні, до тієї точки на цьому шляху, де закінчується моя колія. До темної вежі? – спитав Роланд. І тут Сюзанна зрозуміла, що вперше за весь час стрілець безпосередньо заговорив до балакучого привида в машинах, що стояли під ладом. «Тільки до топіки», – тихо сказав йому Джейк. «Так», – підтвердив Блейн. «Топіка? Так називається моя кінцева зупинка. Хоча мене дивує, що ти її знаєш». «Як так може бути, Блейне?» – подумав Джейк. «Що ти стільки всього знаєш про наш світ, і навіть не здогадуєшся, що одна жінка написала про тебе цілу книжку. Невже вся справа в тому, що тебе там звуть не Блейном, а Чарлі? Хіба такої дрібниці досить, аби надурити таку складну машину, щоб вона не догледіла власну біографію? А як щодо Бері Левенс, письменниці, яка написала Чарлі Чухчуха? «Ти був з нею знайомий, Блейне?» «І де вона зараз?» Гарні питання, але Джейк сумнівався, що вони зараз будуть доречні. Рівномірне пульсування двигунів наростало. Підлогою пробіг пробіг невеликий струс, але до сили вибуху, який стався, коли вони заходили у вагон, йому було далеко. На Сюзаниному обличчі промайнула тривога. «О, чорт, Едді, мій візок! Ми забули візок!» Едді обійняв її за плечі. «Запізно, кохана!» Сказав він, коли Блейн Моно вперше за десять років і за всю свою довгу-придовгу історію зрушив з місця і поплив до виїзду з колиски. П'ять! Баронський вагон обладнаний винятковим режимом огляду, повідомив Блейн. Вимкнути його? Джейк зіркнув на Роланда, але той тільки знизав плечима і байдуже кивнув. «Так, будь ласка», – відповів Джейк. Те, що сталося наступною миті, на деякий час відібрало в них усіх мову. А Роланд, котрий не був обізнаний з технологіями і все життя приспокійно вважав, що все незрозуміле має магічну природу, сидів, мов громом побитий. Якби у вигнутих стінах вагона раптом з'явилися вікна, навряд чи хтось здивувався б. Але тут самі стіни, поступово витончуючись, стали спочатку білими, потім напівпрозорими, Потім прозорими і зрештою зникли. За п'ять секунд Блейн Моно зник, а мандрівники, наче самі, без жодної опори, линули над вулицями міста. Сюзанна і Едді вхопилися одне за одного, наче маленькі діти, перед пащекою розлюченого звіра. Юк загавка гавка висховався у Джейка за пазухою. Але Джейк цього не помітив, він міцно вхопився за бильця крісла і широко розплющеними очима роздивлявся все навколо. Початковий переляк минувся, поступившись щирому захвату. Меблі лишилися на місцях, і бар також, так само, як і піаніно, клавесин та скульптура, яку створив Блейн для розваги гостей. Але вся ця вітальня тепер летіла на висоті 70 футів над районами Лада, які заливало дощем. Неподалік від Джейка ліворуч на канапі в повітря Едді з Сюзанною. Праворуч у світло-синьому кріслі сидів Роланд, спираючись ногами в запелюжених старих чоботях об порожнечу. Він величаво линув над засміченими міськими буєраками. Під мокасинами Джейк відчував поверхню килима, але очі наполягали на тому, що ані килима, ані підлоги немає. Він озирнувся через плече і побачив, що темний проїзд до кам'яній стіні колиски повільно віддаляється. «Едді, Сюзанно, погляньте!» Джейк скочив на ноги, рукою підтримуючи юка за пазухою, і пішов по повітрю. Ступити перший крок було страшно, бо ясно бачив, що між острівцями меблів нема підлоги. Але щойно він його зробив, то відчуття твердої поверхні під ногами полегшило справу. Але для Едді та Сюзанни це виглядало так, наче хлопчик іде, ступаючи в порожнечу, під якою пропливають брудні напівзруйновані будівлі міста». «Малий, не треба так робити!» – благально сказав Едді. «Мене зараз знудить!» Джейк обережно витяг Юка з-за пазухи. «Все окей, бачиш?» – сказав він, опускаючи його на підлогу. «Юк!» – погодився Шалапут. Але одного погляду між лапи на міський парк, що саме пропливав під ними, було досить, щоб він видряпався Джейкові на ноги і сів на мокасини. Джей глянув уперед і побачив широку сіру смугу монорейки, що повільно, але впевнено набирала висоту між будівлями і губилася десь у стіні дощу. Подивившись униз, він не побачив нічого, крім вулиці, рухомої плівки низько навислих над містом хмар. «А як це так, Блейне, що мені не видно рейки під нами?» «Зображення, які ви бачите, створені комп'ютером», – відповів Блейн. Комп'ютер стирає рейку з нижнього кола для створення естетичного вигляду і підсилення ілюзії польоту. Неймовірно, пробурмотіла Сюзанна. Початковий страх минувся, і вона захоплено роздивлялася все навкруги. Це схоже на килим самоліт. Мені все здається, що зараз дмухне вітер і розвіє мені волосся. Це відчуття я також можу створити, якщо захочете, запропонував Блейн. І зволожити повітря, щоб мікроклімат відповідав стану навколишнього середовища. Втім, це може призвести до необхідності змінити одяг. Ні, Блейни, не треба. Не варто аж надто захоплюватися ілюзіями. Колія перетнула скупчення високих будівель, які чимось нагадали Джейкові нью йоркську уолл стріт Коли вони проминули цей район, Рейка пірнула під міст, що скидався на естакаду шосе. Саме тоді вони й помітили пурпурову хмару і людей, що силкувалися від неї втекти. Шість. Блейне, а що це таке? спитав Джейк, наперед знаючи відповідь. Блейн зареготав, але не сказав ані слова. Пурпрова пара сочилася крізь грати на хідниках і розбиті шибки покинутих будинків. Але здебільшого газ виходив із каналізаційних люків, подібних до того, яким скористався Гешер, щоб проникнути в підземний лабіринт. Їхні кришки позривало вибухом, який вони чули, коли сідали в поїзд. Нажахані пасажири поїзда мовчки спостерігали, як кривавий газ слався вулицями і прокрадався в засмічені бічні завулки. Як худобу він гнав поперед собою мешканців влади, які досі прагнули лишатися живими. Здебільшого то були юни, судячи з хусток, але Джейк помітив у натовпі кілька жовтих плям Перед лицем кінця старий розбород забувся Пурпурова хмара наздогнала тих, хто відставав, здебільшого старих, які не могли бігти Щойно газ їх торкався, вони падали на землю, роздираючи собі нігтями горлянки й беззвучно кричали Джейк побачив спотворене агонією лице, що наймучи віри вирячилося на нього, коли вони проїжджали над вулицею. Побачив, як очниці наливаються кров'ю і заплющив очі. Попереду монорейка зникала в хмарі туману, що швидко наближався. Коли вони в неї занурилися, Едді примружив очі і затримав дихання, але з ними ясна річ нічого не сталося. Жоден подих смерті, що кружляла містом, не проник у салон. Дивитися на ці вулиці під ногами було все одно, що зазирати крізь вітраж, у пекло. Сюзанна сховала обличчя в нього на грудях. «Блейне, поверни стіни!» – сказав Едді. «Ми не хочемо це бачити!» Блейн не відповів. Стіни, стеля і підлога так і залишилися прозорими. Хмара вже розпадалася на рвані пурпурові стрічки. В районі, над яким вони саме проїжджали, будинки були нижчі і щільніше притискалися один до одного. Вулиці тут були вузькі і поплутані, очевидно без жодного регулярного планування. Подекуди цілі квартали вигоріли дощенто. І сталося це дуже давно, бо тут уже все поросло травою з рівнини, які невдовзі поглинуть увесь лад. Так, як джунглі поглинули великі цивілізації інків і майя. – подумав Едді. Колесо Ка повертається, і світ, що зрушив, не стоїть на місці. Там, де закінчувалися міські нетрі, Едді Ані трохи не сумнівався, що за кращих часів то був район для покидьків суспільства. Стояла мерехтлива стіна. Саме в її бік повільно їхав Блейн. Вони вже бачили квадратне заглиблення в білому камені. Монорейка вела глиб. Подивіться, будь ласка, в бік передньої частини салону, запропонував Блейн. Вони так і зробили. Стіна в передній частині вагона повернулася. Тепер у порожнечі пливло обтягнуто синім плюшем кружало. Дверей у стіні не було. Якщо вхід до кабіни водія з баронського вагона існував, то Едді його не бачив. На їхніх очах прямокутна ділянка цієї стіни потемнішала, із синього перетворившись на фіолетовий, а потім на червоний. А ще, замить, на її поверхні з'явився яскраво-червоний зигзаг. Уздовж нього на різних відстанях одна від одної були розставлені фіолетові точки. І перш ніж над ними і під ними з'явилися назви, Едді збагнув, що перед ними маршрутна карта, дуже схожа на ті, що висіли на станціях Нью-Йоркського метро і в самих поїздах. Біля лада, нового депо і кінцевої зупинки, блимала зелена лампочка. Якщо ви слухаєте в ютубі, зображення на екрані. Якщо слухаєте в баймі кофі, зображення в галереї. Ось маршрут нашої подорожі. І хоча подекуди дорога робить повороти, відхиляючись від прямої, ви побачите, що ми їдемо строго на південний захід шляхом променя. Загальна відстань становить понад 8 тисяч коліс. Або 7 тисяч миль, якщо вам більше подобається ця міра довжини. Колись відстань була значно коротша, але це було ще тоді, коли темпоральні синапси перебували в нормі. А що таке темпоральні синапси? – поцікавилася Сюзанна. Блейн знову недоброзичливо розроготався і не відповів на питання. Їдучи з максимальною швидкістю, ми прибудемо на кінцеву станцію за 8 годин 45 хвилин. Понад 800 миль на годину поверхнею землі – вражено промовила Сюзанна тихим голосом. Святий Боже. Звісно, це за умови, що моя колія ціла і неушкоджена вздовж усього маршруту. Ось уже дев'ять років і п'ять місяців я не задавав собі клопоту проїхатися до кінцевої і назад, тож не можу нічого сказати напевно. Стіна на південно східному краю міста повільно наближалася. Висока і товста, вгорі вона вже почала осипатися. Уздовж неї куди не киньоком лежали тисячі і тисячі скелетів колишніх мешканців влада. Глибина прорубаного в стіні отвору, до якого поволі прямував Блейн, сягала щонайменше 200 футів. Естакада, на якій трималася Рейка, була тут дуже темною, наче хтось намагався її підпалити чи підірвати. «А що станеться, коли ми під'їдемо до місця, де немає Рейки?» – спитав Ведді. Звертаючись до Блейна, він постійно підвищував голос, наче розмовляв із кимось по телефону, а на лінії були перешкоди. «Зі швидкістю 800 миль на годину?» У голосі Блейна звучав щирий подив. «Прощавай, алігатори, бувай, крокодили. Не забувай мене, пиши». «Та ну!» – пирхнув Едді у відповідь. «Тільки не кажи мені, що машина з такою складною душевною організацією і не може передбачити, де її колія зламана!» «А вже ж я міг би це зробити!» – погодився Блейн. «Але от чорт спалив собі цю плату, коли ми вирушили у путь!» «Ну а що?» – вражено спитав Едді. Вираз його обличчя промовисто свідчив, що він відмовляється в таке вірити. «Але ж так цікавіше! Як ви гадаєте?» Едді, Сюзанна і Джейк обмінялися шокованими поглядами. А от Роланд здавалося геть не здивувався. Він незворушно сидів у кріслі, склавши руки на колінах, і дивився вниз на жалюгідні халупи і зруйновані будинки в цій частині міста. З висоти 30 футів вони видавалися дуже близькими. «Уважно дивіться на те, що зараз буде, і запам'ятайте те, що побачили», – порадив їм Блейн. «Добре, запам'ятайте». Невидимий баронський вагон провіз їх у заглибину. І коли він вирунув на тому боці стіни, Едді з Сюзанною разом скрикнули. Джейк зиркнув одним оком і затулив очі долонями. Юк загавкав, як дурний. А Роланд тільки німо дивився вниз широко розплющеними очима, міцно стиснувши губи в суцільно з лінію шрам. На нього сліпучо-білим світлом пролилося розуміння. За великою стіною лада починалася справжня, спустошена земля. 7. Коли вагон наближався до стіни, рейка йшла вниз, і монопоїзд спускався. Тож до землі було не більше 30 футів. І від цього шок став ще сильнішим. Бо коли вони виринули на тому боці стіни, то опинилися на страшній висоті. До землі було тепер 800, а може навіть тисяча футів. Роланд озирнувся через плече на стіну, від якої вони тепер віддалялися. Під час наближення вона здавалася напрочуд високою, але з цієї перспективи перетворилася на крихітну плямку, відламаний нігтик на краю неозорою стерильної пустки. На перший погляд цей край виглядав нескінченним проваллям, куди круто спускалися гранітні виступи мокрі від дощу. Просто під стіною на скелі подекуди виднілися великі круглі діри, як порожні очниці. З них нудотними бридкими струмками ринула чорна вода, і щупальцями вилазив пурпуровий туман, виливаючись на гранітну скелю через паруючі труби, такі ж старезні, як і сама скеля. «Мабуть, сюди зливаються усі відходи міста», – подумав стрілець, – у яму через край. Та тільки то була не просто яма, а запала рівнина. Вона мала такий вигляд, наче земля за межами міста колись лежала на пласкому вантажу підйомнику. І в певний момент далекого вкритого туманом минулого підйомник обвалився, потягнувши за собою величезний шмат світу. Блейнова колія на вузькій естакаді, що летіла над цією поваленою землею під набряклими дощем хмарами, сама по собі висіла в порожнечі. «Що нас тримає?» – вигукнула Сюзанна. «Промінь, ясна річ», – вимовив Блейн. «Ви ж знаєте, що все суще слугує променеві. Огляньте на вниз, я покажу вам нижні сектори в чотирикратному збільшенні». Коли земля стрімко полетіла туди, де ширяли в повітрі вони, навіть Ролан відчув нудоту від запаморочення. Картина, що постала перед їхніми очима, була угіднішою за все бритке, що він бачив досі. А бачив він, на жаль, немало. В результаті якоїсь катастрофи, сумнівав, що це була саме катастрофа, практично не лишалася, яка відірвала цю частину світу від решти і опустила її так низько. Земля поплавилася і вкрилася кратерами. Її поверхня стала лискучою, ніби якесь покривлене чорне скло. І випиналася велетенськими брилами і вигинами, які навіть пагорбами важко було назвати. І глибокими тріщинами звувалася донизу, в заглибини, що їх язик не повертався назвати долинами. Жалюгідні залишки страхітливих почорнілих дерев стриміли покрученим гіллям до неба. Збільшені в кілька разів, вони, здавалося, простягали до людей у поїзді свої мертві руки. З-під скляної землі де-не-де скупчення товстих керамічних труб. Деякі здавались мертвими чи сплячими, але в інших спалахували проблиски моторошного світла, наче в надрах землі гули титанічні кузні й доменні печі. Понад трубами на обтягнутих шкірою крилах ширяли якісь безформні потвори, подібні до птеродактилів, час від часу озлоблено клацаючи народичі гачкуватими дзьобами. Одекуди почвари цілими зграями повсідалися на трубах, мабуть, гріючись потоками гарячого повітря від вічного полум'я, що горіло над землею. Блейн провіз їх над розколеною, що зміїлася з півночі на південь, як річище мертвої ріки. Та тільки мертвою вона не була. У глибині, пульсуючи в такт невидимому серцю, текла тонка цівка кольору крові. Від неї на розбігалися менші тріщини. Сюзанна, яка колись читала Толкіна, подумала. То ось що побачили Фродо та Сем, коли дійшли до серця Мордора. Це розколине смерті. Не знали ані Сюзанна, ані Толкін, де знаходиться Мордор. Просто під їхніми ногами вибухнув люттю кратер, плюючись розжареним каміннями і тягучими згустками лави. Це видиво було настільки реалістичним, що їм здалося, наче їх ватото хопить полум'я. Джейк тоненько скрикнув і підібгав під себе ноги, притискаючи юка до грудей. «Не бійся, маленькі пілігриме!» – протягнув Блейн голосом Джона Вейна. «Пам'ятай, що картина в кілька разів збільшена!» Спалах згас. Додолу беззвучною лавиною покотилося каміння, деяке завбільш кисть цілий завод. Сюзанна дивилася на весь цей жах, що розгортався перед їхніми очима, мов загіпнотизована, не в змозі відвести погляди і зруйнувати чари. І відчувала, що темний бік її я, та частина її кхефу, яка називалася Деттою Волкер, не просто спостерігає. Вона впивається цим видовищем, розуміє його і впізнає. Це було те місце, про яке Детта завжди мріяла, яке шукала. Фізичне втілення її божевільного розуму і насмішкуватої самотньої душі. Порожні пагорби на північ і на схід від Західного моря, густі ліси, що оточували портал ведмедя, безкраї рівнини на північному заході ріки Сент. Усе це блідло в порівнянні з цим нескінченним краєм, де панувало велике ніщо. Вони наблизилися до буйраків і ступили на спустошену землю. І отруєна пітьма цього проклятого місця тепер обступала їх звідусіль. Вісім Але ця земля, хай навіть отруєна, ще не остаточно померла. Час від часу подорожні помічали фігури, що ми тушилися внизу, в димній пітьмі. Безформні створіння, що не нагадували своїм виглядом ані людей, ані тварин Здебільшого вони купчилися біля циклопічних труб, що стерчали з-під поплавленої землі Або на краях розжарених тріщин, які глибоко врізалися в місцевість Добре роздивитися цих білуватих, стрибучих істот Блейнові пасажири не могли І дуже тішилися з цього приводу На менших створінь полювали більші, розживуваті Щось середнє між лелекою і ходячим штативом для камери. Рухалися вони повільно, мало незамислено, наче віруючи, що розмірковують над спасінням душі від вічних мук. Раз, раз вони зупинялися і виловлювали щось на землі. Так чаплі нахиляються, щоб опіймати рибину. У цих істотах було щось невимовно бридотне. Роланд відчував це так само гостро, як і інші. Але зрозуміти причину огиди ніхто до не міг. Але їхня реальність була незаперечною. Лелекоподібні триножники в усій своїй невумовно-огидній красі навіявали таку відразу, що дивитися на них не міг ніхто. «Ніякої ядерної війни не було!» – сказав Едді. «Це... це...» Тонкий, малонеписклявий голос затримтіви обірвався. «Ні...» <звук> – погодився з ним Блейн. «Все було значно гірше, ніж ядерна війна. І процес триває досі. Ми вже приїхали до того місця, де я зазвичай заряджаюся. Ви надивилися?» «Так», – відповіла за всіх Сюзанна. «Хай Бог милує, так!» «Тоді я вимикаю режим огляду!» В блейновому голосі знову зазвучали жорстокі нотки садиста. За дощовою завісою на горизонті вгадувалися обриси страхітливого гірського хребта. Його безплідні верхівки іклами вгризалися в сіре небо. «Або роби те, що сказав, або не роби, але годі вже з нами гратися», – відрізав Роланд. «Щось ви занадто нечемно поводитеся, як на людей, які попросили підвести», – погрозливим тоном сказав Блейн. «Цю поїздку ми заробили», – Відповіла Сюзанна. Ми ж розгадали твою загадку. Тим більше, що ти для цього існуєш, піддав жару Едді. Щоб перевозити людей. Блейн не відповів. Натомість у динаміках над головою почулося гучне розлючене сичання, і Едді одразу пошкодував про свою язикатість. Простір довкола них почав закруглюватися і набувати кольору. Потім з'явився темно-синій килим. Задимлена пустка під ногами зникла з поля зору. Знову ввімкнулося м'яке освітлення, і вони опинилися в баронському вагоні. Стіни тихенько завібрували. Двигуни знову почали набирати обертів. Джейк відчув, як невидима рука обережно штовхає його назад у крісло. Джейк озирнувся, стривожено зітхнув і заходився лизати Джейкові лице. На екрані, що показував маршрут, заблимала зелена точка, що тепер просунулася трохи далі на південний схід від фіолетового кружальця з написом «Лад». «А ми це відчуємо?» – знервовано спитала Сюзанна. «Відчуємо, як він здолає бар'єр швидкості звуку?» – Едді похитав головою. «Ні, заспокойся, не напружуйся». «А я щось знаю», – зненаць казувався Джейк, і всі повернули до нього голови. Але Джейк звертався не до своїх супутників. Він дивився на карту маршруту. Як і Оз, великий та страхітливий Блейн не мав обличчя. Він був лише безтілесим голосом, але для розмови з ним вистачало карти. «Я знаю щось про тебе, Блейне!» «Це реальний факт, маленький пілігриме!» «Обережніше, навряд чи він знає про той інший голос, своє друге я», нахилившись до Джейка, прошепотів йому на вухо Едді. Хлопчик злегка кивнув і знову подивився на карту. «Я знаю, навіщо ти випустив газ і повбивав усіх тих людей. Знаю, навіщо взяв нас із собою. Не тільки тому, що ми розгадали твою загадку». Блейн зайшовся своїм сміхом психічного хворого. І з кожним разом вони дедалі більше розуміли, що цей сміх ще прикріший за його невдалі імітації та мелодраматичні і якісь дитячі погрози. Але не сказав нічого. Слоутрансові турбіни під підлогою салону розігналися до рівномірного гудіння, Швидкість, яку набирав поїзд, відчувалася навіть в умовах повної ізоляції від зовнішнього світу. «Ти збираєшся вчинити самогубство, так?» Джейк тримав юка на руках і ніжно його гладив. І хочеш забрати нас із собою. Ні. простогнав голос маленького Блейна. Не провокуй його, бо він так і зробить. Невже ви не розумієте? Але тихий голос не встиг договорити його обірвав регіт великого Блейна, істеричний, пронизливий, нерівний. Сміх смертельно хворого, який уже почав марити. Світло під стелою заблимало і стало тьмяним, наче від вибухів електронних веселощів почала падати напруга. На вигнутих стінах баронського вагона з тривоженими привидами застрибали тіні. <реш> Сказав Блейн крізь механічний рейд. Його голос, як завжди, спокійний, здавалося, звучав на іншій доріжці, і це ще раз доводило, що його розум роздвоєний. «Бувай, крокодили, не забувай мене! Пиши!» Під ногами Вроланда Роланда і його супутників гулкою рівномірно награвали слоутрансові двигуни. А пульсуюча зелена точка на карті вже істотно просунулася на шляху до останньої зупинки. Топіки, де Блейн Моно планував розпрощатися з життям, забравши їх усіх із собою. 9. Врешті-решт регіт стих, і лампочки в салоні знову засяяли рівномірно. Хочете послухати музику? запитав Блейн. У моїй бібліотеці понад 7 тисяч концертів, добірка з трьох сотень рівнів. Концерти я полюбляю більше за все інше, але запропонувати можу також симфонії, опери і величезний асортимент зразків популярної музики. Ви могли б послухати Вайкод. «Вай-Гог це духовий інструмент, щось на кшталт вашої волинки. На ньому грають на верхніх рівнях вежі». «Вай-Гог?» перепитав Джейк. Блейн не відповів. «Що означає на ньому грають на верхніх рівнях вежі?» – зацікавився Роланд. Блейн зариготав, але не відповів. «А Зізі -зі Топу тебе є?» – кисло спитав Едді. Підтвердив Блейн. Якщо до пісні «Ульотний трах у ритмі Бубі», Гедді з Нью-Йорка. Гедді підкотив очі. А ні, все, я передумав. Я пас. Чому? Різко спитав Роланд. Чому ти хочеш себе вбити? Бо він не гідник, пухмуро сказав Джейк. Мені нудно. А ще я чудово усвідомлюю, що моє дегенеративне захворювання прогресує. Таких хворих ви, люди, називаєте божевільними, схибленими, варіатами, очманілими, знайснілими, тощо, тощо. Неодноразові діагностичні перевірки не змогли виявити причину проблеми. Єдиний можливий висновок, що це хвороба духу, яку мені не до снаги вилікувати. Блейн помовчав, а потім продовжив. Я відчував, як з роками мій розум стає дедалі дивнішим. Вже багато столітті обов'язки, які я виконував перевозячи мешканців серединного світу, втратили для мене сенс. А невдовзі так само дурним стало здаватися перевезення тієї жалюгідної жменьки пасажирів, що хотіли потрапити за кордон. Втім, я працював і працював, аж поки не з'явився Давид Спритний. Сталося це не так давно, от тільки не пригадую коли саме. «Як ти гадаєш, Роланд із Гілеаду, машина може дожитися до старечого маразму?» «Не знаю», – неуважно відповів Роланд. І одного погляду на його обличчя Едді вистачило, щоб зрозуміти, що навіть зараз, на висоті тисячі футів над пеклом, перебуваючи в пасті всередині машини, яка вочевидь не сповна розуму, стрілець знову марить про свою трикляту вежу. «Певним чином я ніколи не переставав слугувати мешканцям Лада», – сказав Блейн. «Я прислужився їм навіть тоді, коли випустив гази і вбив їх». «Якщо ти так вважаєш, то ти точно очманів», – озвалася Сюзанна. «Так, але я не божевільний», – відповів Блейн і знову істерично розреготався. Насміявшись, робот знову заговорив. З часом вони забули, що голос монополіс комп'ютерний. Невдовзі вони забули також, що я слуга, і почали вважати мене Богом. Оскільки мій обов'язок слугувати, то я виконав їхні вимоги і став тим, ким вони мене бачили. Богом, що милої карає на власний розсуд. Чи то пак згідно з, з пам'яттю, де здійснюється довільна вибірка. Деякий час це здавалося мені забавним. Але минулого місяця Патриція, моя єдина колега, що ще лишалася в живих, вчинила самогубство. «Чи то в нього справді маразм?» – подумала Сюзанна. «Чи він плутається в часі тому, що божевільний? Чи це черговий доказ того, як сильно хворий цей Роландів світ?» «І я сам і збирався наслідувати її приклад, коли наводилися ви, цікаві люди, які знають загадки». «Завжди», – сказав Ведді, піднімаючи руку. «Щось я не вкурю. Ні, я розумію, чому ти хочеш це зробити. Люди, які тебе зібрали, вже давно мертві, пасажирів не було вже два чи три століття, та їздити весь час одним і тим самим маршрутом від Лада до Топіки, мабуть, до болю нудно». «А тепер ти завжди напарнику», – сказав Блейн, імітуючи Джона Вейна. «А чи не думаєш ти, що я лише якийсь там поїзд?» Адже Блейн, з яким ти розмовляєш, знаходиться за три тисячі миль звідси і спілкується з тобою за посередництвом найшвидкіснішого шифрованого радіозв'язку. Зненацька Джейк згадав тонкий срібний стрижень, який він бачив на лобі у Блейна. Коли батько вмикав у своєму «Мерседесі» радіо, то з гнізда на зовнішній панелі вистромлювалася така сама антена. «Це так він зв'язується з комп'ютерами в підземеллях міста?» Подумав хлопчик. «Тож якби нам вдалося зламати цю антенну...» «Але ти збираєшся вбити себе, де б ти насправді не був!» Не вгавав Едді. Жодної відповіді. Але в мовчанці вчувалася якась нашорошеність. Едді відчув, що Блейн спостерігає за ними. І вичікує. «А коли ми знайшли тебе, ти спав?» Спитала Сюзанна. «А вже ж спав, правда?» Прокручував запис, який юни називали барабанами богів від імені Сивих І більше нічого не робив Тож можете вважати, що я дрімав Ну то чом би тобі не підвести нас до кінцевої зупинки І не повернутися б в своє ліжко спати? Бо він гідник, тихим голосом повторив Джейк Бо мені сняться сни Точнісінько в той самий час вимовив Блейн голосом, у якому вчувалися моторошні нотки маленького Блейна. «А чому ж ти не вколошкав себе разом із Патрицією?» – спитав Едді. «І якщо вже на те пішло, то хіба, визнаю, не було частинами одного і того самого комп'ютера? Як так сталося, що вона вбилася, а ти ні?» «Патриція збожеволіла. Терпляче повторив Блейн таким тоном, наче кілька хвилин тому не зізнався, що те саме трапилося із ним. В її випадку проблема полягала не лише в хворобі духу, але й в неполадках обладнання. Правду, кажучи, слоутрансова технологія унеможливлює такі неполадки, але ж світ зрушив з місця. Чи не так, Роланд із Гілеаду? «Так», – сказав Роланд. «У темній вежі, яка є центром усього сущого, вгніздилася якась глибинна хвороба, і вона швидко поширюється». Земля, яку ми щойно бачили внизу, це лише одна з багатьох ознак тієї хвороби. Я не можу підтвердити чи спростувати це твердження, адже моє спостережне обладнання в покінцевому світі, де стоїть темна вежа, уже 800 років, як не працює. Як наслідок я не можу відрізнити факт від забобонів. Фактично нині настали такі часи, що ці два явища майже розрізняються. Дурня, одним словом. Не кажучи вже про те, що це нечемно. Я переконаний, що саме це стало однією з причин хвороби мого духу. Ці слова нагадали Едді про те, що не так давно сказав Роланд. Але що ж він сказав? Едді силкувався згадати, але не міг. В пам'яті мерехтів тільки тьмяний спогад про те, як стрілець говорить роздратованим тоном, що взагалі-то було для нього невластиво. Патриція весь час скигла. Я вважаю, що перебувати в такому стані нечемно. До того ж це бридко. Мабуть, вона була не тільки божевільна, але й самотня. І хоча з пожежою в електричних платах, яка спричинила цю проблему, пощастило швидко впоратися. Помилки в логіці поширювалися, бо інші плати зазнали перенавантаження, а додаткові банки пам'яті відмовили. У мене був варіант дозволити помилкам поширитися на всю систему, але я вирішив розв'язати окрему проблему. Бачите, до мене дійшли чутки, що на землі знову з'явився стрілець. Довіряти таким байкам я не міг. Проте тепер розумію, що правильно вчинив, коли вирішив зачекати. Роланд поворухнувся в кріслі. Які чутки до тебе дійшли, Блейне? І хто їх тобі переказав? Проте Блейне на це питання не відповів. Врешті-решті її скрілення почало так мене дратувати, що я стер схеми, які відповідали за неконтролювані дії. По вашому звільненні. А вона кинулася у річку. Прощавай, і Лігатор. Почувалася самотньою, весь час плакала, втопилася, а цей механічний довбень тільки той робить, що насміхається з неї, подумала Сюзанна. Вона аж кипіла від люті. І якби Блейн був звичайним чоловіком, а не купою електронних плат, схованих десь у місті, яке вони залишили позаду, то йому неодмінно перепало б від неї кілька подряпин. На згадку про Патрицію. Хочеш, щоб тобі було цікаво, засранцю? Я б тобі показала, що таке цікаво. Ох, показала б. Загадайте мені загадку, попросив Блейн. Ще не час, відповів Едді. Ти й досі не відповів на моє питання. Він почекав, даючи Блейнові можливість відповісти, та комп'ютер мовчав, тож Едді повів далі. Говорячи про самогубство, я, так би мовити, виступаю за свободу вибору. Але навіщо забирати нас із собою? У чому сенс? Бо він так хоче, нажахано прошепотів маленький Блейн. Бо я так хочу, прогримів Блейн. Бо це єдина причина, яку я маю, і інших я не потребую. А тепер йому до справи. «Я хочу, щоб ви мені загадали кілька загадок. Негайно. В разі відмови я не чекатиму, поки ми прибудемо в топіку. Я покінчу з нами тут і зараз». Едді, Сюзанна і Джейк разом озирнулися на Роланда, котрий досі сидів, склавши руки на колінах і роздивлявся маршрутну карту. «Пішовте», – сказав Роланд, не підвищуючи голосу. Так само він міг би люб'язно повідомити Блейнові, що хотів би послухати, як звучить Вайгок. Крізь динаміку у стелі перелякано зойкнув маленький Блейн. Що я ти сказав? Від такої неочікуваної відповіді голос великого Блейна зазвучав майже так само, як голос його близнюка, про існування якого він навіть не підозрював. Я сказав, пішов ти, спокійно повторив Роланд. Якщо ти не розумієш, то я можу розтлумачити. Ні. Відповідь ні. Десять. Запала довга мовчанка, протягом якої жоден із Блейнів не озивався. А коли Великий Блейн нарешті відповів, то це були не слова. Стіни, підлога і стеля знову почали втрачати колір і матеріальність. За десять секунд баронський вагон ще раз перестав існувати. Вони побачили, що монопоїзд летить над гірським хребтом, який був ванів на горизонті, коли вони виїхали з міста. Сталево-сірі верхівки з шаленою швидкістю мчали їм назустріч і раптом зникли, поступившись безплідним долинам, на яких наче наземні черепахи повзали велетенські жуки. Роланд побачив, як із печери раптом вискочило щось схоже на величезну змію, вхопило жука і потягло його назад у своє лігво. Ніколи в житті Роланд не бачив таких тварин і такої землі. Це видиво змусило його в душі здригнутися. І не тому, що цей ландшафт був ворожий. Усе тут було якесь чуже, якесь позаземне. Чуже, наче Блейн завіз їх до іншого світу. «Мабуть, треба зійти з рейки тут», – сказав Блейн. Роланд чув, що під маскою роздумів у його голосі вирує глибинна лють. «Мабуть», – байдуже відповів стрілець. Хоча байдуже йому не було. Він знав, що комп'ютер може розпізнати в його голосі справжнє відчуття, адже Блейн сказав їм, що в нього є потрібні для цього ресурси. І хоча цей комп'ютер добре вмів брехати, Роланд був упевнений, що цього разу він сказав правду. Якщо Блейн справді розпізнає певні стресові нотки в його голосі, то кінець грі. Хай навіть ця машина мала неймовірно складну організацію, та все одно залишалася машиною. Навряд чи Блейн розуміє, що людські істоти так влаштовані, що здатні протистояти емоціям, навіть найсильнішим. Якщо він упізнає в голосі стрільця страх, то, напевно, вирішить, що Роланд блефує. А така помилка може коштувати їм усім життя. «Ти ничемний і зарозумілий», – сказав Блейн. «Можливо, тобі самому ці якості здаються цікавими, але я іншої думки». Едді не на жарт розлютився. Це було видно з виразу його обличчя. Самими губами він вимовив слова – «Що ти робиш?» Але Роланд не звернув на нього уваги. Він був зайнятий Блейном і чудово розумів, що робить. «Та невже! Я можу бути ще грубішим!» Знявши руки з колін, Роланд із Гілеаду повільно звівся на ноги. Він стояв начебто у повітрі, широко розставивши ноги і тримав праву руку на поясі, а ліву на сандаловому руків'ї револьвера. Він стояв так, як стояв безліч разів раніше на брудних вуличках всіма забутих містечок, у численних кам'янистих каньйонах, де смерть чигає всюди, в нечисленних темних салунах, де тхнуло прогірклим пивом і підгорілою старою олією. Це був просто черговий вирішальний поєдинок на безлюдній вулиці. От і все. Але цього було цілком досить. Кеф, К ка і катет. Сутичка завжди ставала центральним фактом його життя і вісю, навколо якої оберталося колесо його власного Ка. Цього разу зброєю в битві будуть слова, а не кулі, але це не мало значення. Все одно битва буде на смерть. У повітрі тхнуло вбивством не ніж у болоті смердить падлом. А потім його охопив шал битви, і стрілець більше не контролював себе. Я можу назвати тебе абсурдною, пустоголовою, дурною, пихатою машиною. Я можу назвати тебе ідіотським створінням, у якому не більше сенсу, ніж у завиванні вітру в дуплі трухлявого дерева. Припини. Але Роланд пропустив блейнову репліку повзвуха і продовжував тим самим спокійним тоном. На жаль, я й на грубіянити тобі як слід не можу, бо ти ж лише машина. Едді називає такі бляшанками. Я... Просто якась там... Я не можу, приміром, назвати тебе членососом, бо в тебе нема ані рота, ані члена. Я не можу сказати, що ти мерзенніший за наймерзеннішого волоцюгу, який повзав у найогиднішому в світі сміттєзвалищі, бо навіть така істота краще за тебе. В тебе нема колін, щоб повзати, та й упасти на них ти не зможеш, бо не маєш жодного поняття про таку людську ваду, як милосердя. Я навіть не можу сказати, що ти трахав свою матір, бо її в тебе не було. Роланд замовк, щоб набрати легені повітря, а його супутники навпаки затамували подих. Навколо них панувала задушлива мовчанка Блейна Мона, враженого до глибини своєї комп'ютерної душі. «Я можу назвати тебе бездушним створінням, яке допустило, щоб його єдина подруга втопилася. Бо я гузом, що тішиться, коли катує дурнів і цілими натовпами вбиває невинних. Розгубленим гобліном, який вбішався шмарклями і... «Я наказую тобі замовкнути, інакше я вб'ю вас усіх!» Очі Роланда спалахнули таким несамовитим синім полум'ям, що Едді з переляко сахнувся від нього». Джейк із Сюзанною вохнули. «Можеш вбивати, але не смій мені наказувати!» Прогримів стрілець. «Ти забув обличчя тих, хто тебе створив. Або вбий нас, або мовчи і слухай мене, Роланда з Гілеаду, сина Стівена, стрільця і володаря стародавнього краю. Не для того я за багато років пройшов тисячі миль, щоб сидіти тут і слухати твоє дитяче квиління. Затямив... «А тепер ти! Слухай мене!» Якусь мить всі шоковано мовчали, не наважуючись навіть зітхнути. Роланд рішуче дивився перед собою, високо підвівши голову і тримаючи руку на руків'ї револьвера. Сюзанна Дін підняла руку і намацала в себе легку усмішку. Так жінка перевіряє, чи добре сидить на ній новий одяг, приміром капелюшок. Вона боялася, що це все – кінець життя». Проте душу переповнював не страх, а гордість. Гордість за Роланда. Скосивши погляд ліворуч, вона побачила, що Едді дивиться на стрільця, захоплено усміхаючись. З Джейком усе було навіть простіше. Він дивився з обожнюванням, чистим, як сльоза обожнюванням. «Так йому!» – прошепотів Джейк. «Нехай знає, гад!» «Краще тобі прислухатися до нього, Блейне!» – порадив Едді. «У нього, да, геть перекособочений. Недарма ж його називали скаженим псом із Гілеаду». Після тривалої мовчанки Блейн нарешті спитав. «Це правда? Тебе так називали, Роланда, сином Стівена?» «Можливо», – погодився Роланд спокійно, стоячи в повітрі над безплідними передгір'ями. «Навіщо ви мені потрібні, якщо відмовляєтеся загадувати загадки?» – запитав Блейн. Тепер у його голосі лунали буркотливі нотки невдоволеної дитини, які дозволили налягати спати допізна, а вона втомилася та не хоче в цьому зізнатися. «А я не казав, що ми відмовляємося», – відповів Роланд. «Хіба ні?» – здивувався Блейн. «Я цього не розумію. Але аналіз свідчить про те, що в цих словах є раціональний зміст. Поясни, будь ласка». «Ти сказав, що загадка потрібна негайно», – відповів Стрілець. «А я відмовив. Через свою жадібність ти поводився непристойно». «Не розумію». «Ти був нечемний. Це ти розумієш?» Повисла довга мовчанка. Блейн думав. А потім... «Якщо мої слова здалися вам нечемними, я вибачаюся». «Приймається, Блейна! Але є ще одна гірша проблема!» У Блейновому голосі вчувалася якась непевність, але Роланд не дуже здивувався. Надто багато часу спливло відтоді, як комп'ютер востаннє стикався з якоюсь людською реакцією, окрім невігластва, нехтування і забобонної запобігливості. Навіть якщо він і стикався з людською хоробрістю, то це було дуже давно. «Поясню, коли повернеш салон!» Роланд сів, всім своїм виглядом демонструючи, що подальша суперечка, як і негайна смерть, неможлива. Блейн виконав його вимогу. Страхітливий краєвид зник, стіни знову стали кольоровими. Плямка на карті вже блимала ближче до точки, над якою стояв підпис Кендлтон. Якщо хочете зорієнтуватись, карта на екрані. Гаразд, сказав Роланд. «За грубість можна пробачити Блейна, так мене вчили в юності. І глина висихає у відбитках, створених митцем. А от дурість не пробачають. Цього мене теж навчали». «О чому ж я проявив дурість, Ролан Дезгіаду?» Вкрадливо і водночас погрозливо спитав Блейн. І Сюзанна, наче побачила перед собою ласого кота, що причаївся біля мишачої нірки, мотляючи хвостом і нетерпляче виблискуючи очима. «У нас є те, що тобі потрібно», – відказав Роланд. «А єдина винагорода, яку ти за це пропонуєш – смерть. Це дуже нерозумно з твого боку». Блейн замислився і не довго-придовго. А потім... «Правду кажеш, Роланд, з Гіаду. Але якість ваших загадок не доведена. За погані загадки я вам життя не подарую». Роланд кивнув. «Розумію, Блейне». А тепер слухай, спробуй зрозуміти сам. Своїм друзям я вже розповідав дещо цієї історії. Коли я був малий у Баронії Гілеаду, щороку було сім святкових днів, коли проводилися ярмарки. Зима, широка земля, посів, літнє сонцестояння, повна земля, жнива і старий рік. І на кожному ярмарку обов'язково влаштовували змагання загадок. Але на свята широкої і повної землі вони були головним обрядом, бо вважалося, що загадки віщують гарний чи поганий врожай. «Це забобон, що не спирається на жодні факти», – перебив Блейн. «Я вважаю його прикрим. «Звісно, це забобон», – погодився Роланд. «Але ти навіть не уявляєш собі, як добре загадки передбачали врожай. От, наприклад, розгадай загадку, коли вартовий буває квіткою». Це дуже стара і не надто цікава загадка. Пробуршав Блейн, але в його голосі вчувалася радість від того, що йому дали щось розгадати. Коли він буває незабуткою, ця загадка ґрунтується на фонетичному збігу. Може назвати ще одну такого типу. Її загадують на тому рівні, де розташовується Баронія Нью-Йорк. Яке слово завжди звучить неправильно. Несподівано для всіх відповів Джейк. Цю загадку нам цьогоріч загадувала вчителька англійської. Неправильно завжди звучить слово «неправильно». «Так», – підтвердив Блейн. Стара дурна загадка». «Хоч у чомусь я з тобою погоджуюся, друже Блейн», – сказав Ведді. «Я б хотів почути більше ярмаркових загадок з Гілеаду Роланда, сину Стівена. Як на мене, то вони досить цікаві». У дні широкої і повної землі для цього відкривали залу прадідів І в півдні там збиралися десь приблизно 16 або навіть 30 учасників змагання Тільки отій порі року вхід до зали прадідів був відкритий для простих людей Торговців, фермерів, скотарів І в ті дні зала прадідів стояла вщерть заповнена ніде де було яблуку впасти Погляд стрільця став далекий і замріяний тільки одного разу Джейк бачив його таким. У тому туманному іншому житті, коли Роланд розповідав йому, як вони з друзями, Кадбертом і Джеймі, прокралися на балкон у тій самій залі, щоб подивитися обрядові танці. Роланд розказував про це під горами, коли вони переслідували Волтера. «Мартен сидів коло моїх батьків», – сказав тоді Роланд. «Я їх упізнав навіть з висоти балкона». Коли мати пішла танцювати з Мартеном, вони повільно кружляли на підлозі. Решта людей розтопилися. А коли танець закінчився, всі заплескали в долоні. Але стрільці не аплодували. Джейк глянув на Роланда, подумки черговий раз дивуючись, звідки з'явився цей дивний відсторонений чоловік. І навіщо він прийшов? Посеред зали ставили величезну бочку. Вів далі Роланд І кожен учасник вкидав туди жменю берестяних сувоїв, на яких були записані загадки Загадок там було порівну І старих, бо чули їх від літніх людей, а часом знаходили в старих книжках І нових, вигаданих з нагоди свята Коли давали дозвіл троє суддів, один з яких обов'язково мав бути стрільцем Прочитували ці загадки і обирали які з них гідні того, щоб брати участь у змаганні «Отак, загадки мають бути гідними», – погодився Блейн. «Отож починалося змагання», – сказав Стрілець. Від загадки про дні свого дитинства, коли він був таким самим хлопчаком, як і Джейк, що сидів навпроти нього, тримаючи на руках пухнастика шалапута, його в уста торкнула легка посмішка. Вони змагалися годинами. Посеред зали прадідів утворювалася черга. Місце в ній кожен отримував за результатами жеребкування, і кожен сподівався витягти велике число, бо ж бути в хвості черги краще, ніж на її початку. Хоча переможець мав розгадати бодай одну загадку. Ясна річ. Кожен чоловік або жінка, бо серед кращих вигадників Гілеаду були й жінки, підходив до бочки, тягнув звідти шматочок кори і простягав майстрові. Майстер ставив пісочний годинник і загадував цю загадку. І якщо за три хвилини учасник не міг відгадати, то він покидав чергу. І загадка переходила до наступного учасника. Так. Отже в нього було більше часу, щоб подумати. Так. Розумію. Кльово. Кльово? Не зрозумів Роланд. Ну, тобто весело. Тихо підказала Сюзанна. Роланд збигнув плечима. Весело було глядачам, бо учасники ставилися до змагання дуже серйозно Часто після вручення призу між ними траплялися бійки А який був приз? Найбільший гусак у Баронії І рік у рік цей приз діставався моєму вчителеві, Корту Мабуть, він був неперевершеним відгадником Із повагою сказав Блейн Шкода, що його тут нема Мені теж Подумав Роланд. «А тепер я підходжу до суті своєї пропозиції», – сказав Роланд. «Я слухаю дуже уважно, Роланд, із Гілеаду». «Нехай ці наступні кілька годин стануть нашим ярмарком. Ти не загадуватимеш нам загадки, бо тобі кортить почути нові, а не розповідати ті, які тобі вже відомі». «Правильно». «Все одно ми не зможемо розгадати більшу їх частину», – вів далі Роланд. «Я певен, що ти знаєш загадки, які навіть Кортові були б не до снаги, якби він витяг їх з бочки». У цьому він дуже сумнівався, але час битви минув і настав час перемир'я, тож Роланд вирішив трохи прикрасити дійсність. «Алжеш!» – погодився Блейн. «Пропоную як приз замість Усака подарувати нам життя», – сказав Роланд. «Дорогою до топіки ми будемо загадувати тобі загадки». Якщо, прибувши на кінцеву станцію, ти розгадаєш усі наші загадки, ти можеш нас убити, як і задумував. Це буде твій гусак. Але якщо ми тебе переплюнемо, якщо в Джейковій книжці чи в нашій пам'яті знайдеться загадка, на яку в тебе не буде відповіді, то ти муситимеш довести нас до топіки і випустити. Це вже буде наш гусак. Тиша. Ти зрозумів? «Згода!» Блейн Моно мовчав. Едді напружено чекав, обійнявши Сюзанну, і дивився в стелю баронського вагона. Сюзанна на мить поклала руку на живіт, думаючи про таємницю, яка там, можливо, криється. Джейк лагідно гладив юка, намагаючись не потривожити рани від ножа. Всі чекали, поки Блейн, справжній Блейн, який перебував зараз дуже далеко, на відстані кількох тисяч миль від них, живучи своїм недожиттям у підземеллях міста, всі мешканці якого загинули з його волі, поміркує над Роландовою пропозицією. «Так!» – нарешті озвався Блейн. «Я згоден!» Якщо я розгадаю всі ваші загадки, то ви підете зі мною на ту галявину, де закінчується земний шлях. Коли ж хтось із вас загадає загадку і я не знайду розв'язку, то я подарую вам життя і відвезу вас до топіка. А там ви вийдете з поїзда і підете далі. Шукати темну вежу. Я правильно зрозумів усі умови і обмеження твоєї пропозиції Роланда Сину Стівена. Гаразд, Роланд із Гіаду. Гаразд, Едді з Нью-Йорка. Гаразд, Сюзанно з Нью-Йорка. Гаразд, Джейко з Нью-Йорка. Гаразд, шалапутий юк із серединого світу. Зачувши своє ім'я Юк, нашоровши вуха. Ви катет, один із багатьох. Я теж. А зараз перевіримо, чий катет сильніший. На мить запала тиша, яку порушувало тільки рівномірне двихтіння слоутрансових турбін, що вели їх над спустошеною землею. Туди, де лежала топіка. Туди, де закінчувався серединний світ і починався останній. «Отож», – вигукнув Блейн, – «закидайте мене від мандрівці. Випробуйте мене. Нехай почнеться змагання». Примітка автора Вже не за горами той день, коли вийде четвертий том темної вежі. Звісно, за умови, що постійний автор буде живий, а постійний читач не знудиться читати. Важко сказати, коли це станеться. Мені завжди було нелегко відшукувати двері, що відчиняються у світ Роланда. До того ж, не кожен знайдений ключ підходить до наступних дверей, тож його доводиться допасовувати, а це нелегка справа. Тим, якщо читачі зажидають четвертий том, то четвертий том буде, бо мені до снаги знайти Роландів світ. Тим паче, що я досі його не вільник. Він тримає мене міцніше, ніж будь-який зі світів, до яких я мандрував у своїй уяві. І ця історія, як ті загадкові слоутрансові двигуни, дедалі більше набирає обертів і пришвидшує ритм. Я цілком свідомий того, що деяких читачів розчарує закінчення загубленої землі. Надто багато нерозгаданих загадок воно в собі чаїть. Мені і самому не дуже приємно залишати Роланда і його друзів у товаристві злого Блейна Мона. Можете мені не вірити, але я не менше за вас дивуюся з кінцівки третього тому. Але скажу вам, що книжки, які пишуться самі, а це і сталося із загубленою землею, самі мають і закінчуватися. Єдине, в чому я можу запевнити вас, мої читачі, Роланд і його супутники підійшли до одного з найважливіших кордонів у своїй історії. І ми маємо на деякий час залишити їх на митниці. Нехай собі відповідають на питання прикордонників і заповнюють декларації. Цим я образно натякаю, що історія в черговий раз добігла кінця, і моє серце розважливо порадило мені на деякий час зупинитися». Як розгортатимуться події в наступному томі, наразі невідомо. Хоча запевняю вас, що з Блейном Моно розберуться, що ми дізнаємось більше про юність Роланда і знову зустрінемося з Цок-Цоком і тим загадковим чоловіком, якого Волтер назвав магом чи вічним чужинцем. Це про нього, страшного і загадкового, написав Роберт Браунінг. На початку своєї поеми Чайльд Роланд до вежі темної прийшов. Спочатку я подумав, він бреше безсоромно. Цей дряхлий стариган зі злобними очима і косо дивиться, зібравши губи в складку, як я прийму його брехню. Та ледве стримує себе, пустивши шпильку в жертву. У цього злобного брехуна і великого чаклуна справжній ключ, що відмикає при кінцевий світ і темну вежу. Для тих відважних, хто насмілиться його забрати. І для тих, хто залишиться... Бангор, Штатмен, 5 березня 1991 року. Привіт! Ось так пан Кінг вирішив закінчити третю книгу з саги про темну вежу. І я не пригадую такого підступу у нього ще десь. Річ у тому, що ви почуєте продовження за пару тижнів. Ну чи вже можете слухати, якщо ви з майбутнього відносно мене зараз. А для шанувальників Кінга, між третьою і четвертою книгою минуло 6 років. І це прям нечесно, як на мене. Тож, якщо вас влаштовує те, як я читаю, то вам варто підписатись на цей канал, щоб не пропустити продовження Темної вежі. Ну, чи початок якоїсь іншої історії. А історію України зараз пишуть наші сили оборони. Прошу вас, якщо маєте можливість, не забудьте відправити їм донат. Дякую нашим воїнам. У мене все. Незабаром почуємось. Все буде Україна, сонечко.